دے مقام کی مصنفو کتاب الاجارہ ذکر کو فضیمن دا ابواب البعی کی او دے دپارا چند ابواب بدے ذکر کی بیا و باقی ابواب دا بیعی ذکر کی چنانچہ بازی نسخو کی کتاب الاجارہ نشته لکھ زمان نسخ کی نشتے امام بخواہی سیف دا اس تردیب کڑے دے پہلے کتاب البیوکی کتاب السرم ذکر کرے بے کتاب شفا ذکر کرلا بے کتاب التجارہ ذکر کر نا ترتیب دازو مصنف دا ترتیبو دا خبر ہے دین کہ کی نہ ہوئی کہ چن الفاظ او دویم ہے بدہ دریم اجارہ دا سرم یارا تمليك دعين بالعيوز تبعوي بلايوز تهبوي ايه تمليك دعين بالعيوز اسوي بيع او تمليك دعين بليوز شيطه يبقى او تمليك د منابيو بالعيوز تاجارهوي بلايوز د منابات لگا دا کور ته چاله ورکی شماله بده مش له زروپي کرایرا کې دې کور کې توسيګا نو دا سره هزي کور مالک نه ګرځي خو دنه نه دا ګرمۍ <گرمائن> نه <سؤال> بيزان بچکې <سؤال> <دا> رژدې <سردائن> نه <سؤال> بيزان بچکې دشمن نه نه بنا بيلي باوند کې کسب المعلم معلم استاد توي چې تعلیم کړي نو پریمان دی حجت حضرت اجل <سؤال> جائز دی کرنی است تجارت الا توات مسلمه کی دی پریتمالیک یو شو حضرات امام ابو حنیفه و احمد پنن جائزند مستنقب چون کی حمبری دے دیو جن دا بابو ز کڑے او کمر وای ته جن کڑکڑے دا جن ہندے وی جواز پد سماعلومی کی دا دنين له د امام ابو حنیفه او د امام احمد ابن حنبل مضمون د حدیث دا دی با چې نو سید ابو د ابن سالبه هغه عباده بن سامیت ته نقل کړي چې ماخو د له وس خلق ته د اهل سپون قران او خط نوبیده کی را ګلماتی یو سړی د نو قوسا لنده د دې تعلیم په واسه کې نما پزله کی ویله سړی سد مالین سدم رغت مالن له سنگ بیوی؟ و ارمی آلیی پی سبیر او غشب و لن پدیگی پلار دالا کی توریہ والزمہ دالی سلام نتاپوس کم خام آخ آزم نبی لی سلام تنو خام آخ داغا نتاپوس کم جو رالام داغ خواتمہ و اید اللہ پیغمبرا یو سڑیوی کی ما تلین دامی مندہ چنکن تو علموه الکتاب جماو تخود لیو امل ندې زه ولم د دین په لار کې پیغمبر علی السلام ورته وی ان كنت تحب كتهغه انت تو او کتو وق من النار تتواچول شوتو او فقبل دا قبول کا د دین استدلالني ولر امام احمد امام ابو ان با په جواز استجار پرو دین یو م اللہ ما خطابی سیم حدیث ذکر کرنے نو خطابی سیم خدی کی بیا مذاہب ذکر کرنی چی نبازو پنیز باندی استجار علوم دنیو باندی حجرت عجسط المطلقن نجائز دی اپایکی ری امام ابوانی پاوز امام عثمت ابن انبل مسلک ذکر کرنی او بازی وئی که شرط شرط الی غولینا جایز او که شرط نی لغو له یا ناجیز در ظهری و غیره مسلک او بعض وی که مطلقاً امام مالک دی. دی امام و شافعی مسلک 하다 ا د امام شافعی ا د مالک سے دلیل ذکر کળે زواج تو قبیما محکم من القران حدیث کتاب او دینا اغداسی جواب کڑی دینا اصل که امید سامید د ایت دینا ایت کڑی و سوال که دی خالیست سواب پنید باندی تا تالیم و ارکومت او روست بی داگی پی سی و ارکستی دا تریکی جای ازنو نبی علیه سلاة و سلام من او داگی بیمیثال مثال ارکڑی نیسی مثال لی چلی که یو صدیه نیه او داغنه پا دی او بو کسیشی او رک د او تاورلی ده سواب انید باندی تا داغی کتل <سؤال> شورو کلو وشکل اغسیز پیداشون تاس اغتویت ماده دیدی سیرا که زمانه مدانه روادی او که دا اول نتر اغسیز شرط لگو چلی که زبست دار پار داسیز او رم پا گروکی ماله زماده دې مه بدل راګل بیا او دا نه راو نو دلته دغه صورتو چې ابتداء نه دې یو شان کړه ورسته بیان کړي ته یې راوست او ګنگوهره ما مولا فرمایي چې اصل کې د دې جده کم عالم دې او متعالم دې نو دا د دې خلقو چیدہ صحاب کرام نبی علیہ السلام <سؤال> داغو ذہنین سفاکو اللہ محمد دنیا نحنیانا چیدہ دیوار دیترہ تس سوچ رہنیشن دا سین الفاظی ورنہ پی نفسی پریگیسا قواہت کو انشتی دار دیبارہ کی جواب ناوک کرتی والاول اتم نبي الرسول جمره بينكتي پيکا اس کروت ددوړو غوپ منستا کی تقلتها اغاړتا چول او تعلقتا اي تعلق الله پزوي کی دتازن تا چول اميل کل دي Thank you.